ده سجده تن مراد رکعتین دی ینی باب سهو بعد الرکعتین باب د بیان د سهو او خطا کی دوکی پس د دو رکاتو ننا په بازی نو نسخه کې دا ترجمه تل باب دا سراغله باب فی سجود السهو او په بازی نو کې دا سیده باب فی سجده السهو پدې باپ کی اور پسې ابواب او مصنف رحمت الله علیه هغه حدیث ذکر کوي چې باغی کې د سد د مسائل او داغي احکام ذکر کیږي کی په محل د سجد سهو کې د اهل علم اختلاف دی چې آیا د سجد سهو قبل السلام وی که بعد السلام دا مذاهب حافظ علی رحمۃ اللہ علیہ خپل کتاب او رساله کې ذکر کړي دا رسالینم د نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذلیدین من الفوائد بهترینه رساله د په دې موضوع باندې اختصار د دغه اقوال او د مذاهب الفقہادا ده چې د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چې کوم مشهور مذهب دی غدا دی چې دا سجده سهوا قبل السلام وی مطلقاً برابر خبره د کلا سجده سهوا د نقصان د وجنی په مسک کې سه کمې د مسکوونکو نارغله یا د زیادت د وجنه به ذکر کړي چې دا کری چدا قول د ابو هريره صاحب ابن ابي الصائب عبد الله ابن زبير معاويه عبد الله بن عباس ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم اجمعين او ديو جماعه د تابعيننا نقل دے. امام ابو حنيفه رحمته الله او داغ اصحاب وي چې سجده سواه با على اطلاق بعد السلام وي برابر خبره ده کده مسكون کینه خطا پو مسکراغلی کمیته شوی یا زیاته سدسه و بعد السلام بي دا قول مرويه د علي بن ابي طالب عبد الله بن مسعود سعد بن ابي وقاص عمار بن ياسر عمران بن حسين مغيره بن شعبه انس بن مالك رضي الله تعالى عنهم اجمعين او امام مالک رحمه الله وی کچرتہ د سدسہ او د زیادت د وجې نهي ندی د فار بسجود بعد السلام وی او دا د نقصان د وجې نهي مسكون کی نکمه نو بیا نوبیا قبل السلام وی او د کم سړی چې شک راغلی چې درې رکعات او کلیا سلو رکعاته نو د امام مالک نه پدې کې دوه قول دی یو قول ده چې سجده په قبل السلام کوي او دویم قول ده بعد السلام او امام احمد ابن حنبل رحمته الله عليه وہی په دې باب کې کوم احادیث راغلي دي نو پاغټول باندې عمل کوي جمع بین الروایات کوي چې هر اغصا ہوا چې پاغي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده سوا کړې قبل السلام یا بعد السلام نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غتریخی لبکته شیکم وزینو کی چې قبل السلام کړي یږي کی قبل السلام وی او کوم کی شي بعد السلام د نو بعد السلام وی دغه موازیع به ان شاء په دې باب او ورپسې باب کې راشي چې کم ځکه نبی صلی الله علیه وسلم قبل السلام کړي او کوم ځکه بعد السلام او د دې نه علاوه چې کوم موازیع دي دا غي ذکر وي احادیث وک نه دراغله د حنابلو په نیسبه باندې پاغی کې سجد قبل السلام نه امام احمد ویزه ک په دې صده سهو باندې د اغه موز اتمام کې کم کې چې نقصان راغله له او امام احمد رحمت الله علیه بفرمایل ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لرایت السجود كله قبل السلام لأنه من شأن الصلاة ان يقضيها قبل السلام کشرط د نبی صلی الله علیه وسلم سلم روایات پکې نه راغله نو یماره او مذهب بداوې چې سجده سه و دې قبل السلام وي ځکه د موز متعلق چې وې کوم احکام دی نو غټول قبل السلام دی بعد السلام نه دی او داود ظاهری داغه قولم د دا امام احمد رحمت الله علیه د قول په شان دی خلیک ان اغه اختصار پدې باندي کړه دی چې سجده سه ودا صرف په اغه مواضیع کې مشروع ده که مو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم سجده سه وکړي دا غین اخوان نور مواضیع کې کې مصلي شو نقصان او زیادت تراغه نو سجده سه وبینشته دا امام احمد رحمت الله علیه په دې مسله کې دوه روایتونه روم دي یو قول ته داسره نقل له لکه څنګه چې د امام شافی رحمت الله علیه مشهور مذهب ذکر شو چې سجده سه هو قبل السلام وی مطلقن او دویم قول ته د امام مالک رحمت الله علیه غته نقل له چې د زیادت د فاره بعد السلام وی او ک نقصان ته موسک راغلی نو قبل السلام وی بیا اهل علم ذکر کړی چې د فقها او د اختلاف په دې کې نشته چې ګني د سهو په یو صورت جایز ده او په بل ناجایز دا اختلاف صرف په مسنون او په اولا کې دی چې کوم یو طریقه مسنون د افضله اولا ده ورنه په کومه طریقه باندې چې جا سجدة سهو که قبل السلام وی که بعد السلام وی دا ټولې طریقي جایز دي موضی پی بیا کوم د اهل علم اختلاف ده چې آیا د سهوی نرستو په تشهد او سلام وی کنا نو د ابن مسعود رضی الله عنه مذهب داو چې د دا دین نرستو په تشهد وی او سلام بگرځي دا مذهب د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ده پس صحابه کدا انس ابن مالک رضی الله عنه مذهب داو چې لا تشهد بعدها ولا تسلیم د دین رستو تشهده او تسلیم نشتا بسدسه بس و چدیوکا دین رستو بنه تشهود او نو سلام ګرځه دا مذهب د امام شافی رحمت الله علیه دے او صاد ابن ابي وقاص عمار ابن ياسر رضی الله عنهما تابعین کی ابن سیرین ابراہیم نه اله غیر مذهب دا دے چې د دې سدسه و نرستو به سلام ګرځي خو تشهود به پکې نوي ده محققین واهل علم فانیز باند دا راجه ده زک کم روایتو کی چې دا راغلی چې د دین وروستو تشهودم نو هغه روایت منکر زعیف او ثابت ندي او امام احمد رحمت الله علی او د امام مالک رحمت الله علی اکثر اصحاب داوی کچرت سدس هو قبل السلامی ندید په اړه تشهود نشته روستو او کچرته بعد السلام وي نو بیا به دپاره تشهدووي او هغې نهروتو به سلام ګځي اسباب د س دسهوي کم چې په حادو کثابت د درې سببونې راغلی یو دا چې په فرضو کې تقددي ماخير را شي دویم دا چې واجب د یو مسکوون کې نپات شي دریم چې د د ش را شي چې آیا درې رکقا م اوقل سرور م نو دا درې اسباب دي. ففرضو کې تقدیم او تاخير راتل واجبو کې تقدیم او تاخير راتل لياپات کېدل دارنګي د دا شک د وجه نادادري سببونه دي خدای مسائل په دې ابوابو کې کی ذکر کیږي کی باب السهو کی فی سجدتين باب د په بیان د سهو کې فی سجدتين پس د دوو رکعاتونو یا باب فی سجود السهو یا باب فی سجدته السهو دا باب د په مسایلو د سج